Gösta Ekman är borta. Kan vi riktigt föreställa oss vad det innebär? Vem ska det nu talas om, gissas om och viskas om? Vem ska kunna hålla oss i samma spänning inför nya stora uppgifter? Den spänning som är teaterns nerv. Ingen svensk skådespelare i senare tid har på samma sätt som han kunnat hålla den allmänna fantasin i rörelse. Smart reklam har det sagt. Men Gustaf Ekman gjorde själv mycket lite för att hålla detta intresse på toppen. Han behövde inte be om reklam, och han gjorde det inte. Människor har alltid älskat att syssla med starka personligheter. Och bakom sitt bräckliga hölje var Gösta Ekman en stark man. Från andra sidan skall han alltid binda oss vid sin person, sådan han var. Sådan han stod och gick, sådan han slet upp sitt bröst för oss, fick oss att gripas eller lek. I kampen mot ohälsan blev hans konstnärskap stort. Hans geni och originalitet blomade ut för fullt i en rastlös verksamhet där liv och konst flöt ihop till ett helt som många gånger kunde te sig både förvirrat och bizarrt. Gösta Ekmans konstnärsbana fick i sin senare fas drag som ledde tankarna till den store diktare som var hans nära vän, Jalm Bergman. Bägge brände i sitt ljus i bägge ändar på en brådstörtad flykt undan övermäktiga skuggor. Det var bara det att det såg ut som Gösta Ekman till slut igenom det mörka. Längst inom honom föreföljde finnas en fångd av ljust och oförstörbart gosselunne. Hans konst och liv flöt samman, mer och mer. Han spelade roller inte bara på scenen. Han tog det med sig ut i livet. Kanske hade han ibland svårt att hitta rätt på sig själv bland alla människor och masker i sin djurklargarderob. Men nu är det över. Rampen är släckt och scenen ligger svart och tom. Järnridån har gått ner över dramat i dramat. Aktörens egen hemlighetsfulla växt i lidande och jubel. Ett lysande skådespel, ett bistep drama, en tragisk vers. Teatermannen Herbert Grevenius berättar om Gösta Ekman som avlider 47 år gammal. Hans jordfästning blir kanske den mäktigaste sorghögtid stockholmarna upplevt. Över 100 000 människor kantar gatorna där sorgetåget drar fram.